Namo se Ratu, tu sama sambu da se. Namota sama sambu da Bhagavatu, Namota sama sambudase. Tak dneska tady prožíváme. Poslední společný večer. Hm? Včera jsme mluvili o jistých základních principech pochopení samády. Hm? A dne, protože vím, že někteří z vás se zabývají nejen terevádovou tradicí, mají i zájem a. Jistý zkušenost praxe v jiných tradicích. A teď v tomto místě na světě, v západní civilizaci, se střetáváme se situací, kdy buddhismus Začíná promlouvat čím dál tím víc do duše čím dál tím víc lidí a přicházejí rozdílné tradice ze všech různých koutů světa buddhistické a učí různé druhy poznání, různé druhy cesty. Aby člověk dosáhl poznání, musí se držet jisté konkrétní disciplíny a něco v ní dosáhnout. Pak teprve jeho pochopení druhých disciplín, druhého druhé poznání může jako mít hlubší přínos. Je důležité samozřejmě si pochopit jednu tradici, zůstat v ní a dosáhnout poznání v té tradici, protože tradice znamená jist, neznamená jenou kulturní tradice, to znamená jisté toho disciplíny a pokud, jak už jsme mluvili na začátku, pokud nemá člověk jistou disciplínu, disciplínu v životě a disciplína v životě je základ disciplíny v mysli. Meditace není nic jiného než učení se jisté disciplíny myšlení, disciplíny poznání, bez které hluboké poznání není možné. Je situace, že jestliže člověk chce hluboce proniknout do buddhismu, musí sledovat jistou disciplínu, jistou tradici, ale to neznamená, že si může v dnešní situaci si dovolit být slepý k jiné tradici a k jinému druhu poznání, protože je situace, kdy tyto Různé tradice, různé kultury, různé druhy poznání přichází zároveň. A teď člověk, když je zžal pí na jednom druhu poznání a, a tvrdí, že toto poznání je jiné poznání není opravdové, toto není nic jiného než projev jeho nevědomí. Přesto, Ideální studium buddhismu je studium, kdy člověk sleduje disciplínu jedné tradice, ale je otevřen pro jiná pochopení, pro jiné eh, způsoby poznání a rozumí jim. Jestliže tato situace nastane, pak je, je možnost toho, co všichni potřebujeme, že. Budismus bude mít opravdu přínos pro tuto civilizaci. A není vázán. Poznání buddhismu není vázáno na kulturu, na civilizaci. Poznání buddhismu je univerzální. To, co. Buddha objevil, pravdu, co bude objevil, je univerzální. Pravda není vázána na nějakou kulturu nebo na nějaký, nějakou civilizaci, ale to, co existuje a to, co známe, je vázáno na, na civilizaci a na kulturu, protože jsme produktem civilizace a kultury. Bez civilizace a kultury. Není vzdělání, není rozhled. Hm? A je tedy situace, kdy je potřeba e, dosáhnout toho, jak. E, Poznat ten pravý význam buddhismu, univerzální význam buddhismu, který je stejný ve všech kulturách, ve všech směrech a použít ho v rámci toho kulturního a eh, civilizačního základu, který máme. Jinak buddhismus nemůže být silou, která... Eh, tvorilo pozitivní silu, která může pomoct k oduch, znovu odušovní, oduševnění naší kultury a civilizace, která právě prožívá umírání, duchovná umírání, oduševnění. Stává se pouze materialistickou civilizací. A buddhismus právě může přizpůsobit to, že znovu naše kultura, naše civilizace oduševní. Pak je to velký přínos buddhismu pro nás, pro všechny, který ne, jsme produktem této kultury, této civilizace. Proto je důležitý, buddhismus je jistá výzva k otevřenějšímu myšlení, k otevřenějšímu pohledu na věc. A teď se stává situace, že třeba moje zkušenost je trošku z lotusu, kde se náš přítel tady Michal, je z lotusu, tam se schází různé možné skupiny, tibetský, čínský, a nevím, korejský, co tam ještě všechno je, a terevádový, různý o růhů, co? Sunday school pro děti, yoga, ne, yoga a e, otamovci, kteří mají jako e, tu to Mahasi metódu, tu, a, a, stojí za to Mahasi metódu, a jsou tam ještě nějaké jiné metódy. Čančá. Ča. Čančá. Ča. Hm? Všecko možný. Hm? A dostala se situace, kdy ty skupiny se ani neznají a nemají o sebe ani zájem vůbec přestože se schání, jsou produktem stejné kultury, stejné civilizace, mluví stejným jazykem, tak oni se ani nestýkají, ani se neznají a nemají ani o sebe zájem. Prestože studují stejnou věc, buddhismus, a význam buddhismusu je, je, je jenom jeden, vysvětlení je mnoho, ale význam jenom jeden, kdo něco poznal v buddhismu, Ať je to v tervádovém buddhismu nebo v jiném druhu v tibetském buddhismu nebo v čínském buddhismu, to vidí úplně jasně. V tom není žádná pochybnost. A všichni moudří lidé, kteří v buddhismu dosáhli nějakého poznání, ať jsou patří do tervádové tradice nebo tibetské tradice nebo Mahajánové tradice, jsou toho vědomí, že se jedná o. Stejný druh poznání, teď toto poznání musí být zprostředkováno různým druhu lidí, různým druhu civilizace. A stalo se, že si toto poznání pak eh, přizpůsobili na svůj druh eh, kultury, na svůj druh civilizace. A eh, přesto, že eh, se řeší ve vysvětlování, vlastně v podstatě se všem jedná o jednu věc a to je všem jasno. A různé druhy vysvětlení, různé druhy buddhismu druhy praxe vedou vlastně. K jednomu cíli, jeden cíl buddhismu, o co jsme mluvili, je poznání moudrosti samády, poznání, odpoutání se rovnoměrnosti mysli a jít tímto poznáním rovnoměrnosti praxi, poznání mysli jít nad vázanost na sebe a na svět. Vázanost na sebe je vázanost na svět, vázanost na svět je vázanost na sebe. Teď jak je to vysvětlováno v různých tradicích za je Z velké části otázka historického vývoje, stejné věci. Když byl Buddha na světě, tak probuzení, osvícení, poznání bylo před očima. Každý to mohl vidět a všechno bylo jasné. Když pak Buddha odešel, no tak co... co je to? Opravdové poznání, co je to o tom, jasnost pak ubývala. No a pak, když čím víc jasnost ubývá, tím víc rozličných teorií, tím víc potřeb rozličného, eh, rozličné interpretace. Všechny tyhle ty rozličné interpretace a rozličné druhé poznání se dají synkretizovat. A to je právě, co rozumní lidi dělají, že nevidí poznání, které je konstruktivní a které je moudré. Je poznání, které má schopnost synkretizovat. A je poznání, které nevidí v jedné moudrosti, protikla druhé moudrosti, ale které vidí v jedné, v jedné moudrosti doplnění druhé moudrosti. Moudrost je přece k tomu, aby se navzájem doplňovala. Jestliže moudrost se navzájem potírá, tak pak to není moudrost. A proto je důležité, aby člověk byl otevřený a měl jisté pochopení k, přestože praktikuje jednu disciplínu, měl pochopení a otevření pro jiné disciplín, co dělají druzí, a jak to dělají a co chtějí dosáhnout. Toto jsem mluvil o, jist, o Samádii, tedy trochu v z perspektivy Terevádový tradice. A teď budu promluvím jenom pár slov, protože je, to je znova velice komplexní. Mahajána je komplexní filozofie a má desítky různých škol interpretací. A to není. Pro nás taky teď důležité. Lidská mysl je, Slo, je složitost sama. Lidské myšlení je velice složité, ale tato složitost je jenom proto, pro lepší má význam, když je schopen člověk tuto složitost použít k tomu, aby Pochopil jádro věci, které je vlastně jednoduché. A proto se chci zmínit jenom v hlavních bodech, v čem se liší koncept praxe samády v, v Mahajánových tradicích. A Tradicích. a nechám detaily rozlišení, budu mluvit jen v hlavních bodech. První, co je nejdůležitější poznat, je, že základ buddhistické praxe je stejný ve všech tradicích. A co je základ buddhistické praxe? Nekama. Hm? Jak překládáte Nekama? zreknutí z něco lepšího máte. Odříkání, to není taky v něj špatný. Linguisticky nekama znamená niž grama, niž je popření. Prič. Grama je. Eh, Odhřeknutí se, jít pryč, jít proti proudu. Co je proud? Co je proud je touha po eh, smyslových požitcích. To je proud života, to je běh života. A niž krama je jít proti proudu. To znamená, se snaží to pochopení světa, které je nad tuto touhu. Bez toho člověk se, bez této touhy se člověk neliší ničím od eh, opic a od jiných živočichů. Z jistého hlediska tyto živočichové eh, opice psy. Jsou inteligentní než člověk, protože žijí. Jak už říká Jezus, žije ve svém elementu, ale člověk nežije ve svém elementu. Člověk nemá lišky, mají dou, dou, dou, doupata, člověk nemá žádný doupě v tomto světě. Proč nemá žádný doupě v tomto světě? Protože má schopnost hlubšího vnímání. Ať se to vysvětlí jakkoliv, v jakýchkoliv tradicích, že Bůh stvoril Adama, nebo že v buddhistické tradici, že život začal tím, že bohové spadly na zem. Člověk vlastně tím, že má schopnost hlubšího poznání, je, je vlastně cizinec na tomto světě. A jestli této schopnosti nepoužije, no tak je, je horší než pes a opice, protože pes a opice jsou ve svém elementu. To je třeba pochopit a poznat a pak, jestliže to člověk pochopí a pozná, tak bude mít nejen úctu ke své tradici, bude mít i úctu k jiným tradicím a bude vidět jiné tradice jako doplnění své vlastní tradice a bude se snažit o hlubší pochopení. Cílem jakéhokoliv náboženství, jakého, jakékoliv, jakéhokoliv, jakéhokoliv, jakékoliv cesty je vysvobození, je stejný cíl. A vysvobození neznamená nic jiného, než samády. Samády, jak jsme řekli, je stav, kdy člověk je nad Tímto, touto, je, nad utrpením tohoto světa. Nad utrpení tohoto světa, protože si mysl na to upravil. Klíč je v mysli, je v vědomí, v poznání. Člověk má schopnost hlubšího poznání, jemnějšího poznání. Jestli ji nepoužije, no tak je halt ve ztrace. No a teď v teravánové tradici postup Učení je, že člověk pozná niž krama odříkání, hm? nebo jak jste to hm? Zdržování se nebo pozná to, že prout. Věcí nemůže výst k spokojení. Uspokojení je v hlubším poznání, proto odchází od toho proudu. Nyskrama, je, doslovně znamená stav, to je abstraktní, niš, najš, stav odchodu, odchodu od čeho, odchodu od běžného proudu věcí bez odchodu od běžného povodu věcí, to znamená od lpění na, na smyslech, nemůže, ať je to jakákoliv tradice, nemůže nic dosáhnout. Čili vlastně celý, celá disciplína buddhismu začíná idei, Najškra odchodu od, od proudu. Pokud neod, neodejdeme, nebudeme se snažit odejít z proudu, hm? nic nedosáhneme v buddhismu, ať se budeme snažit jakkoliv, nic nedosáhneme. A odchod ne, z proudu znamená co? Odchod z proudu znamená, že člověk pozná Snaží se poznávat to, co je falešné a poznáním toho, co je falešné, pozná to, co je pravé. To, co je pravé v pojetí buddhistickým, jelikož buddhismus popírá existenci Boha jakožto tvořitele světa, V buddhismu odchod není odchod za Bohem, ale je odchod do nirvány. Nirována znamená stav vědomí, které je sproštěno, jak už jsme řekli, chtíče, zloby, a nevědomí jež je přičiněno právě chtíčem a zlobu a tím pádem je schopen poznat to pravé což je nad světem to co je pravé nad světem to nemůže být ani objektem chtíče ani objektem zloby a to je právě Podstata vědění. To je stejný ve všech tradicích. První je odchod, pak je poznání toho, co je falešné, a poznání toho, co je pravé. To, co je pravé, je stejný. Teď je otázka v tom, že nastane situace, kdy člověk nechce s tím falešným nic mít co společného a chce jenom zůstat v tom pravém A o to falešné se nestává. Jaký je lék na tuto situaci? Že tato situace je jistý dualismus, že člověk touží po tom, co je pravé, chce se. nechce nic mít co společného s tím, co je falešné. Je to stav vlastně dualismu. Jaký je lék na dualismus? Lék na dualismus je nedualismus. Hm? Jednota. A co znamená jednota? To znamená, že člověk se snaží jít i nejen nad pojem falešného, ale i nad pojem pravého. A jak se tam člověk dostane? Jedině tím, že pozná, začne s podstatou. Podstata není ani pravá, ani falešná. A co je podstata buddhismu? Podstata buddhismu je prázdnota. Prázdnota je právě to, co dělá co je společné. Falešnému i skutečnému. A ten, kdo pozná prázdnotu a kdo studuje prázdnotu. Může tedy. Se snaží o to překonat rozpor mezi skutečným a falešným. A jak to udělá, co je, jaká je cesta. Jak už jsme řekli v terénu, cesta je, že potom, co člověk pozná falešné, pozná opravdové, zůstává v opravdové. Cesta. Mahajány je, že po tom, co poznal, co je falešné a poznal, co je opravdové, bohužel většina praktikantů Mahajány je, je, má zmatek o tom, co je opravdové, protože pochopení Mahajány je daleko, daleko těžší než pochopení Tervády. V je to celkem jasné, co je opravdové po tom, co člověk pozná, to, co je falešné, v Mahajanie to tak lehký není, ale jaká je cesta k tomu, aby se člověk stal nad, se dostal nad rozpor mezi tím, co je falešné a co je pravý, a tím pádem mohl Přestože není nemocný, mohl zůstávat ve stavu jakoby ve stavu nemoci, to znamená ve stavu jednoty s falešným. Jak to může dosáhnout? Tajemství je jedno. Hm? Já. Jaké je to tajemství? Bodičita. Hm? Bodičita znamená co? Jak to překládáte? Probuzená mysl. Probuzená Dobrý. Probuzená mysl. Probuzená mysl nepatří ani do falešna, ani nepatří do, do prava. Probuzená mysl patří obou. Falešnému proto i stejně tak jako pravému. Proč probuzená mysl patří jak falešnému, tak pravému? Protože probuzená mysl je Probuzení k čemu? Probuzení k prázdnotě a prázdnota je stejně tak podstata mirvány jako podstata eh, já a eh, chtíče a všech eh, strastí, utrpení ve světě z hlediska buddhistické filozofie, která je společná jenom jedna buddhistická filozofie, svět začíná čím? V souvislé vznikání začíná čím? V souvislé vznikání začíná nevědomím. A co je to nevědomí? Nevědomí je neschopnost vidět věci tak, jak jsou. A jak, jaký je pravý stav věcí? Pravý stav věcí je prázdnota. V tom jsou všichni zajedno, o tom nejsou žádné pochyby. Co buddhista realizuje, je prázdnota. A Nirvana je stejně prázdná jako. jako jako já. to znamená, co? Znamená to, že poznání, probuzená mysl, je to, je není nic jiného než poznání, že je vlastně opravdové budhovství neboli nirvána je původní stav všech věcí, nikdy jiný stav neexistoval. Proč? Protože nirvana je nesložená. To, co je nesložený, se nemohlo narodit ani nemůže nikdy zemřít. Proto je to skutečný. A to, co je skutečný, Nemůže člověk dosáhnout, protože to od samého počátku vždycky tady bylo. To je základ Mahajánového chápání skutečnosti a Mahajánové praxe. Zatímco v Terevádě cesta je vysvětlována jako po Poznání. To poznání po tom, co člověk odchází z proudu, poznává to, co je falešné, poznává, co je pravé a se trvává stále v pravé. To je cesta, jak je vysvětlovaná v tervádové tradici. teď Cesta, jak je vysvětlována v Mahajánové tradici, je člověk po tom, co pozná, co je falešné a pozná, co je pravé. Neuvízne ani v pravém, ani v, v falešném, protože dá vznik bodičita. Bodičita je pak základ Mahajánové praxi. Osvícená mysl, co znamená, Poznání, že moje probuzení nemůže být jiné než probuzení všech bytostí. A probuzení není nic jiného než poznání toho, co původně existuje a co nik, od nikud nemohl přijít. tom je velké popletení, ale je třeba to pochopit. A co znamená bodhichitta? Bodičita znamená, zatímco v tervádové tradici, což je velice důležité a nezbytné, důraz je na Na, na, na pochopení věci v Mahajánové tradici je důraz na víru. Ačkoliv člověk nepozná, nepo, ještě nepoznal, že podstata že vědomí není nic jiného, než budovství, než osvícení. Které je společné všem, přesto musí v to věřit. Pokud v to nevěří, tak nemůže dělat solidní praxi, mahajánovou praxi. A co je solidní mahajánová praxe, co je bodičita, co je, je, co je směr bodičita, to znamená, že člověk bere na sebe jisté závazky, že. Ne jenom, že spasí sebe, ale že spasí všechny bytosti, protože jak to může udělat? To je ne, nemožnost, nikdo nemůže spasit všechny bytosti, ani budou se to nepodařilo spasit všechny bytosti Buda, ať by dělá cokoliv, většina bytostí zůstane spasených. Jak je možné spasit všechny bytosti, že člověk pozná, že bytosti jsou od samého počátku, všechny, ve stavu osvícení. To je stav mysli, stav vědomí, čili člověk bere na sebe závazek, že nejenom spasí sebe, ale spasí všechny bytosti. Dále, co je stav nirvány? Stav nirvány je stav, mirvány. stav, mirvány je stav Kdy veškeré nečistoty a konfliktní situace jsou nečistoty, konfliktní situace, poznání a ten, kdo praktikuje Mahajánu na sebe, bere závazek, že, neodstraní, nejen, že odstraní nejen nečistoty, vědomí a poznání a konflikty, poznání svoje, ale všech bytostí. Jak je to možné? Nemožné. Ani Buddha to nedokázá. Je to možné jedině tak, že člověk pozná podstatu vědomí, podstatu mysli, podstatu poznání, která je osvícena. Dále bodhisattva na sebe bere závazek, že se naučí všechny, Cesty poznání. Jak je to možné? Není to možné, že cest, cesty poznání je tolik, je tolik že, že se to nikdo nemůže naučit. Ale přesto bodhisattva bere na sebe tento závazek, protože, protože všechny cesty poznání jsou právě v osvícené mysli. dále na sebe bere závazek, že realizuje to nejvyšší probuzení, to znamená budovství. Budovství je, se liší od probuzení a ráta tím, že je spojeno s vševědomím. A vševědomí nepatří člověku, vševědomí patří právě to osvícené mysli. Je třeba toto pochopit, pak se stává člověk Bude pak jasno, co je vlastně Mahajánová praxe a jak se liší od teravádoví. Přestože nakonec výsledky jsou ty samé. A to neznamená, že když někdo má že ty, ty, nosí tyhle ty, ty šaty, že praktikuje e, hinajánu, a že když má e, lámovský, e, lámovskou robu, že praktikuje e, Mahajánu, tak, tak jednoduchý to není. To je to hloupost. Fakt je, že ve většině v terolánových zemí většina mníchů a praktikuje dnes Mahajanovou cestu, protože chtějí. Nechtějí rychle zůstávat v pravým, ale chtějí, aby všichni co největší je světlo, rozdali všem a netouží tolik ani po svém spasení, jako potom, aby pomohli druhým, přestože praktikuju tuto praxi. Ne, nepovažují to, že praktikují Mahaján. Tato praxe už je, tež je praxe paramíz, jak překladáte Paramis. praxe dokonalosti je tež je vklíčená v tervádovou praxi, čím Hlubší naše osvícení, i arahatské osvícení, jsou běžní arahaty, a jsou velcí arahati. Ty, co jsou velcí arahati, ty mají víc y, dokonalosti. Budá je ten největší arahati, protože má ty největší dokonalosti. Větší dokonalost už neexistuje. Ale každý. Hloubka, právě nebo ne, možnost pomoct druhým použít ne, poznání k probuzení druhých je právě závisí na tom, kolik dokonalosti jak člověk praktikuje dokonalosti. Jestliže Nepraktikujeme dokonalosti, přestože můžeme dosáhnout poznání, nebudeme, nebudeme schopni, přestože jsme poznali pomoc druhým. A Buddha ve všech tradicích hlásal, že úkol, stejně tak jako Ježíš, že úkol mnicha, úkol žáka je. dávat světlo ve světě. A jenom ten, kdo dává svět, čím víc světla ve světě, tím větší pármů, tím větší dokonalosti. V tom všechny tradice souhlasí, na no to není žádná, žádná nejednota. I v terevládovém pojetí, když běžný arahat se může stát i po praxi dokonalosti během tří životů, může dosáhnout araáctví. Velký arahat praktikuje dokonalosti, nesčetné životy. Dle tradice puta Mogalána praktikovali dokonalosti 100 000 kalp. Jedna kalpa, jak tlouhotová jedna kalpa, když člověk vezme hadrík z zedvabi a odchejí skálu. Je jedna. Kvadrát Jodžana, 8 kvadrát kilometrů, jednou otřete tím šát šátkem skálu, tak eh, přibližně ta skála se stane pískem za stejnou dobu, co uplyne jedna kalpa. A teď vám 100 000. A budha pro. Praktikoval párami během tří nekonečných kaleb a během dalšího 100 tisíce eh, eh, zpočítatelných kaleb. Zpočítatelných tím mávnutím jedva. Ještě jednou za sto let, ne, že to dotřebuje. Jednou za sto let. Hm? Počítejte si to na hodinkách. No. Já myslím, že to je dobrá kalkulace. Stojí to za to, jestli to v kompjutoru tam nějak dostanete. Nekonečná kalpa je kalpa, která přesto, že je nekonečná, je konečná. Dá se, ale nedá se kalkulovat, už je to nad naše schopnosti. A těchto, ta kalpa, která to otření, radříkem to se ještě dá nějak kalkulovat, já nevím, kolik miliard, <laughs> ale ta nekonečná kalpa, přestože je kodečná, se už nedá kalkulovat. To, to znamená nekonečná. Hm? Ale to jsou tři. Jedna nestačí, tři jsou tam. Hm? Tak dlouho Buddha. Praktikoval dokonalosti a stal se tím, že se dosáhl toho nejvyššího, vyššího, živočich není schopen dosáhnout. A e, e, z hlediska Mahajanové perspektivy dosáhl čeho? Dosáhl toho, že perfektního poznání vědomí jak a jeho použití jak ve světě tak i v cestě ze světa. Proto byl schopen pomáhat tolik lidí, protože Znál nejen cesty ze světa, ale znali i cesty ve světě. No a teď se vrátíme k naší tematice. Pomalu můj čas už uběhnu. Mahajánová praxe, tedy, která je společná ve všech tradicích. Ze, ze, z těchto osmi druhů samápady, které jsou zá, je, vlastně základní praxe, to nestačí, musí se naučit nekonečný samády, protože je, objekty mysli jsou nekonečný. A Jak se to naučí tím, že to je jsou opravdové, jak pro perováckou tradici, tak i pro jakoukoliv jinou tradici, pozná to tím, že pozná současnost. Hm? Vše, co existuje, jelikož vše je prázdné, vše je sjednocené v prázdnotu, je, je, se stává objektem samády. Jedna mysl, jedno samády. Jedna mysl, jedno samády, to je základ jako Mahajánové praxe. A všechny různé stovky různých cest jsou jenom k tomuto poznání, aby člověk byl schopen praktikovat jedna mysl, jedno samády. Jedna mysl, jedno za to znamená zůstávat ve v, v stavu prázdnoty. Hm? Jedna mysl, se je v jednoho člověka. Jak může být jeden člověk, je, je, tomu neozumím. Myslím, že jedna mysl se stavuje jako v jednom smyslu, znamená v tom jeden člověk. Člověk, člo, v buddhismu člověk vůbec neexistuje. No, tak když se nangovit, terminy, absolutní. absolutní. No právě, právě bodičita je absolutní. Jeden člověk jsou všichni, všichni je jeden člověk. No samozřejmě, protože každý, oni nejsou buddhové, Body, cesta má, je cesta k buddhovství, ale buddhisattva ještě nejsou buddhové, nemají perfektní převědomí. Ne, to má jenom buddha, ale oni mají víru v osvícení Budhova. Hm? Budič je může zažívat? No? Ne, ty můžeš taky zažívat bodyčitna. Každý zažívá bodyčitna, který e, má jisté poznání a přesvědčení v tom, že podstata myslí je osvícení. Jiná podstata není? A ta jedna mysl, jedno samá věc, to se týká všech dob, nebo to je konec cesty. A můžeš začínat od konce, stejně jako od začátku. Jehla má, na konci, je, je, na konci je, má jehla úško, na druhé straně má špičku. Hm? Špička je taky jehla, úško je taky jehla. Hm? Můžeš začít popisovat jehlu ze špičky, můžeš začít popisovat jehlu z ouška. Můžeš začít od konce, můžeš začít od začátku. to že když můžeš... Buddhismus je učení souvislého vznikání. souvislé vznikání, souvislého vznikání je, je kauzalita. Kauzalita znamená, že existuje, existuje... Vše, co existuje, má příčinu a důsledek. Hm? Můžeš začít od příčiny, pochopení věci, můžeš začít od příčiny, můžeš začít i od, od, od důsledku. Hm? A důsledek je právě hm, důsledek, nemůžeš oddělit od příčiny. A důsledek cesty je, je probuzení, je osvícení, je nirvána. Hm? Můžeš začít z nirvánou nebo můžeš začít se, se, se stavem pomílení. Hm? Když to v terváně tradici je, začínáš se stavem pomílení mahajánové tradici začínáš od konce, začínáš stavujem se stavem osvícení. No a dostaneš se do stejného, nakonec musíš stejně sledovat cestu. Je to jasný? Tak ještě nemáš bodičitu. No? Vadí, to neškodí.